Kapittel 34 Så begav Moses seg vei opp fra Moabs ørkensletter til Nebofjellet, til toppen av Piska, som ligger rett overfor Jericho. Og Jehova begynte å vise ham hele landet. Gilead like til Dan, og hele Naftali og Efraims og Manasses land, og hele Judaland like til havet i vest, og Negev og distriktet, dalsletten ved Jericho, Palmebyen, like til Soar. O Jehova sa videre til ham, «Dette er det landet som jeg sverget over for Abraham, Isak og Jakob i det jeg sa, «Til din ett skal jeg gi det. Jeg har latt deg se det med dine egne øyne, ettersom du ikke skal komme over dit.» Så døde Jehovas tjener Moses der i Moabs land på Jehovas befaling. Og han gikk i gang med å begrave ham i dalen i Moabs land, for han peor, og ingen har fått kjennskap til hans grav til denne dag. Og Moses var 120 år gammel ved sin død. Hans øye var ikke blitt svagt, og hans vitale styrke hadde ikke svunnet. Og Israels sønner gråt så over Moses på Moab-sørkensletter i 30 dager. Til slutt var sørgetidens gråtedager for Moses til ende. Og Josva, Nunes sønn, var full av visdomsånd, for Moses hadde lagt sin hånd på ham. Og Israels sønner begynte å høre på ham og de tok til å gjøre slik som Jehova hadde befalt Moses. Men det har enda aldri stått fram en profet i Israel lik Moses, som Jehova kjente ansikt til landsikt, med hensyn til alle de tegn og mirakler som Jehova sendte ham for å gjøre i Egypts land, for fara og alle hans tenere og hele hans land, og med hensyn til hele den sterke hånd og hele den store, ærefryktenytende makt som Moses handlet med for øynene på hele Israel.